Nem Störmer volt az egyetlen, akit megfogott ez a halott város. Itt volt például Hans Smerloff. Hol orosz, hol meg lengyel, litván vagy német, az szerint, hogy éppen kivel beszélt, s milyen legfrissebb értesülései voltak a nemzetközi politikai helyzetről. Azelőtt a Honduraszi rendőrség főnökeként működött, de aztán egy napon kénytelen volt nagy sietve kereket oldani. Barátai tapintatlanul oda-oda mondogatták neki. Szóval, Hans, rossz generálist választottál magadnak. Hülye banda, válaszolott Smerloff vávonogatva. Mocskos, hülye banda. Ha megkérdezték tőle, mik a tervei, arcára fagyos szigor ült ki. Most? Most éppen azzal foglalkozom, hogy hadsereget toborzok magammal ilyen éhen hogy hogyha bevonulok élükön a fővárosba, kőkövön nem maradjon utánuk. A játék úgy folytatódott tovább, hogy beismertették vele. Egy árva fityingje sincs, még a legszükségesebb fegyvereket se veheti meg. Szánalmas ábrázata mindenkit nevetésre fakasztott. Aztán ott volt még a Sanzonénekes képű félkegyelmű Bernardo Salvini is. Azt állította magáról, hogy vízuma van az Egyesült Államokban. Lehet, hogy igazat mondott, de az is, hogy nem. Valahányszor újonnan érkezett vendég telepedett le a kalóz asztalához, a fésületlen, borotvállatlan fiatalember azonnal melléje telepedett, és beszédbe elegyedett vele. Uram, ön most érkezett a városunkban, véletlenül nem az Egyesült Államokból jön? Nem, válaszolta másik, de előbb egy szempillantást vetett erre a szorongó arcra, amely túlságosan fiatalnak látszott ahhoz a sok mindenhez, ami rá volt írva. Élt már ott, tapogatózott tovább és a kölyök választ sem várva fűzte mondókáját. Borzasztó helyzet ez, uram. Van beutazási vízumom, de nincs pénzem. Az útlevelem meg lejár három hónap múlva. És ilyen rövid idő alatt megeshet, hogy nem sikerül elég pénzt keresnem. Az utazás száz dollárba kerül. Bocsásson meg, uram, nem lenne olyan szíves, hogy kölcsön adná nekem ezt az összeget? A válasz természetesen mindig nem volt. És Johnny johnny nem ez volt a valódi neve. Román volt, s azért menekült ide, mert egy este nagy mennyiségű viszki elfogyasztása után leszúrta a legjobb barátját. Akárcsak Hans, ő is Tegu-Szigalpából érkezett. Ostoba história volt. Jó barátok közt az ilyen késelés mindig ostobaság. De most, hogy Gerard személyében egy új, legjobb barátra akadt, már kezdte kevésbé sajnálni azt, akit megölt. És a többiek. Louis a pederászta angol, akinek csak néger szeretők kellettek, és amellett valami különös, őrül tiszteletet parancsoló külseje volt. Juan Bimba a spanyol-polgárháború egykori dinamitos anarchistája, akit kitiltottak Mexikóból. Cacahuete az amerikai Pedro, Delafré Franciaország egykori karakasi követe, a bogotai Steve Összesen vagy huszan, akik mind nagyon, de nagyon szerettek volna innen odébbálni. A Krúdi telepének kapuján a következő felhívás volt kifüggesztve. Felveszünk kiváló teherautóvezetőket. Veszélyes munka, magas bérek, jelentkezés az irodában. Reggel megbeszélés le a főnöki irodában. A főnök, a texasi Dallasból kiküldött szakértő, csak nemrég érkezett a társaság repülőgépén, a szállítási és az anyagosztály vezetője között. – Még az a mázlink, hogy itt van ez a nitroglicelink készlet, – dörmögte O'B. Az ablakon kikönyökölve szivarcsutkáit csutkáit a párkányon, köpött egyet az utcára, és visszament az asztal körül helyet foglaló mérnökök csoportjához. – Mázlink van, – folytatta. – de ami az embereket illeti, segítsetek magatokon, ahogy tudtok, mert én fütyülök az egészre. Csak annyit tudok, hogy örökké nem hagyhatjuk égni ezt a kutat. Ha sokáig várunk, megfordul a passzá és akkor aztán semmit se kezdhetünk. Mit mond a meteorológiai intézet? – kérdezte a dallas szélak. Mikorra várható? O'Brien vállat vont és megeresztett egy káromkodást. A Meteorológiai Intézet, ebben az átkozott országban még soha senki sem tudta egy hónappal előre megadni az időprognózist. Minden évben éppen emiatt pusztul el egy-két góly lette. A szállítási osztály vezetője fenéki üritett egy viszkivel teli poharat. Most minden esetre olyan döntés felett kezdünk el megint vitatkozni, amelyet nélkülünk hoztak. A munkásokat toborzó hirdetés reggel óta kint függ a kapun. Hangja rendkívül meccő volt. Jól esett a májának, hogy a központ embere előtt hívhatja fel a figyelmet arra, hogyan bánik alárendeltjeivel az ír. Éppen ezért hiszem, hogy az egész csak egy elvesztegetett idő, mivel már ki van függesztve a hirdetés, vágott közbe OB. Foglaljuk csak össze a helyzetet. Értelmetlen dolog lenne szaksofőr brigádot hozatnunk az Egyesült Államokból. Főleg azokhoz a teherautókhoz, amiket mi adunk nekik. Ezek egytől egyik életveszélyes ragacsok. Talán nem így van, Humphrey. A szállítási osztály vezetője felpattant vezeték nevének hallatára. A vén teve most visszaadja neki, gondolta magában az anyagosztály főnöke, meg a robbanószeres pasos. Hát igen, biztonsági szempontból lehetnének jobbak is, makogta a Humphrey vezetéknevű. De ha rám hallgattak volna... Most majd maga hallgat rám. Ha az Egyesült Államokból hozatunk sofőröket, akkor két eset lehetséges – vagy megtagadják a szállítást a biztonsági berendezések nélküli kocsikon, vagy elvállalják. Ha megtagadják, akkor különleges kocsikat kell hozatnunk Dallazból. Az pedig sokba fog kerülni, és főleg sok időt igényel. Ha pedig hazaküldjük őket, hogy végül is az én megoldásomhoz folyamodjuk, és helybeli munkaerőket alkalmazunk, akkor meg majd győzhetik hallgatni, hogyan pofázik a szakszervezet. A szakszervezet pofázása mindenkor állandó nyomást jelentett a jenki vezetők számára. 1-0 O'Brien javára. Csinálhatunk akármit, a baj mindenképpen meg lesz folytatta tovább az ír. Tekintve az utak állapotát meg a talajviszonyokat, a kocsik 50%-a bizonyosan felrobban. Nem mennyasszonyi ruhára való csipkét fognak szállítani a fickók, hanem ring. A nitroglicerin szót úgy mondta ki, hogy minden ügyes szótagot külön hangsúlyozott. A fogalom, amit a szó jelentett, hirtelen megjelent a szobába. Mindnyájan elhallgattak, a csend megtelt figyelemmel. – Hát akkor? – kérdezte a robbanási szakértő. – Hát akkor azt mondja meg nekem, milyen nehéz rakományokra és hány teherautóra gondolt. – Körülbelül másfél tonnásokra, 5-6 fordulóval. Meg kell osztanunk a kockázatot. Önnek csak két tonna nitroglicerinje van. Ha útközben sok megy veszendőbe, és nem jut belőle elég a tűz színhelyére, akkor semmit sem érünk vele. Mennyibe kerülnek a különleges teherautók? kérdezte Óbé a szállítási osztály vezetőjétől. A kérdezett az aktatáskájába kutatott adatok után. A központból érkezett mérnök megelőzte a válasszal. Darabonként 7500 dollár, ehhez még hozzájön 1000 dollár fuvarköltség, meg a biztosítási díjak, és hozzá micsoda díjak, meg hangja elakadt, levegő után kapkodott, míg végül kibökte. Túlságosan drága. A csend tapinthatóvá vált. Óbi ismét azzal a türelmes hanggal indult újabb támadásra, amelyet akkor szokott használni, amikor receptekre tanítja szakácsnőjét. Na lássuk csak, próbáljuk megérteni. A felhívásunk nyomán kik fognak munkára jelentkezni. Először is egy sereg fekete kurafi. Ezekre semmi szükségünk sincs. Miért? kérdezte Naivan az anyagosztály vezetője, aki eddig csak a fogát piszkálta és hallgatott. Miért? Véleményem szerint. Az ön véleménye szerint nem okoznak nekünk elég bosszuságot a tegnap előtti 14 halott lyukkal? És ha majd még két három Guatemalai porrály beadja a kulcsot irányításunkkal és oltalmunk alatt, akkor ön is úgy véli, hogy nem gyűlik meg újra a bajunk a csupa négerből álló kormányukkal? A baromi sajtójukkal meg ezzel az egész vadember klikkel? Hogyan kérem? OB szélesválló ember volt. Ha ő vállat vont, az komoly dolog volt. A másik be is ismerte, hogy tévedett. Erre nem gondoltam. Benszülötteken kívül ki fog jelentkezni a felhívásra, folytatta a főnök a megkezdett gondolatsort. Természetesen a trempek, Ezek a vagáncsavargók. Ebben a halott városban, amelyhez csak a munka meg a trópusi köt bennünket, egészsereg olyan ember él, aki bármire képes lenne, csak hogy szabadulhasson innen. Ilyenekre van nekünk szükségünk, mert ezek vállalkozni fognak rá, hogy beüljenek a maga tragacsaiba, Humphrey. Becsületszavamra, akár fél lábon ugrálva a hátukon is elvinnék a rakományt, csak megkapják a dohányt. És ha a levegőbe valamelyikük, talán marad utánok jogutód. Ugyan miféle szakszervezet fog majd a nevükbe tetvészkedni? Meg aztán nem is kell majd annyit fizetnünk neki, jegyezte meg Humphrey. O'Brien felpattant, mintha rugóra mozogna. Általában durva modora volt, de ilyennek még soha senki nem látta. Már régóta, legalább negyed órája alig bírta magát tültőztetni Hanfri miatt. Most aztán bal kezével megragadta a fickot és felrántotta a székről. A homlokán végigfutó érkidagadt. Szeme vérbe fordult. Mielőtt megszólalt volna, egy darabig csak nyögött. You rascal, You fucking rascal! Te csibész! Te rohadt csibész! sziszegte összeszorított fogakkal. Erre a pasast, mire az visszazöttyent a székre. You fucking rascal! Ordítani lett volna kedve az ír OB-nek. Megmondani ennek a sok tökfejűnek, hogy ő is OB, a Krúdi legjobban megbecsült kerületi főnöke éveken át csatangolt egyik kikötőből a másikba, kivezető útat keresve a nyomorúságból. Ő is volt valaha. Neki tehát volt is joga kíméletlennek lennie, de ennek a ronynak, ennek a hámfrinek nem. Gazdag szülők kölyke három esztendeje hagyta ott a Jél Egyetemet. Óbi nyomorúságos gyerekkora óta gyűlölte az ilyen fajta fickókat. Az ír lassanként lecsillapodott. Mikor úgy érezte, hogy most már normális hangon tud megszólalni, mindössze ennyit fűzött még hozzá. A legkevesebb, amit tehetünk az, hogy ezeket az embereket bőkezően megfizetjük. Különben én vállalom az egész ügyet. Beszélek a fejükkel, és magam választom ki, hogy kiket veszünk föl. Minnyáján felálltak. A dallasi odament az írhez, és megszorította a kezét. Nagyon helyes bossz, mondta neki. O'Brien nem tévedett. Egész csoport idegen érkezett, egyszerre huszam, Ám ezek az alakok nem szerettek sorba állni. Féretaszigálták a benszülötteket, akik már reggel hat óra óta napfelkeltétől az iroda előtt sorakoztak. Mivel már délelőtt tízre járt az idő, nem kis munka volt félrelökni a kora reggel óta összecsődült embereket. Hiába lépett közbe az ügyeletes őr, minden kitűnően zajlott le. Mikor végre megnyílt az ajtó, a trempek már az első sorba álltak. Ott volt Gerald, Hans, Luigi, Juan Bimba, Johnny, Pedro, Delofre, Stevens, Kakahuete, Louise, sőt még a szavakkal nem jelezhető Bernardo is. Egyenként mentek be a barakba, ahol a munkás felvételi iroda volt. Különböző ideig tartó várakozás után egyenként fogadta őket O'Brien titkára. Odabent egy másik írnok felírta vezetéknevüket, keresztnevüket, állampolgárságukat, lakóhelyüket, meg egy csomó hasonló adatot. Johnny később meg is jegyezte pajtásai előtt, hogy véleménye szerint ennyi minden el se fér egy sírkövön. Még egy négy oldalas kérdőjévet is kitöltöttek, s ennek fejében délutára még egyszer behívták őket. Többen közülük már hosszú éveket töltöttek el olajvidéken, így aztán rögtön kapcsolatba is hozták az ügyet a 16-os fúrótelepen minap kitört tűzzel. Mindnyáján gyanították, miféle rakományt akarnak gondjaikra bízni. A nitrogricerine félelmetes árnyéka rátelepedett azokra a légvárakra, amelyeket már építgetni kezdtek magukban. A kalusz helységében már alakult is adoknak a csoportja, akik társulni fognak Zseráddal a gojlett megvételére. A hajót mind jól ismerik. Egyszer vagy többször, de mindegyiküket elvitte már a kikötőbe, és megmutatták nekik. Már azon vitatkoznak, milyen fizetési feltételeket kapnak, milyen útvonalon hajóznak, mekkora haszonra számíthatnak. Sőt, már fent is vannak a hajón. Meggazdagodtak. Folyik a vita. De Jacques, akire eddig ügyet sem vetett senki, akire soha ügyet sem vetett senki, hirtelen felugrik és ordítani kezd. Őrültek! Egytől egyig őrültek vagytok! Hányan akartok elindulni tulajdonképpen? Hányan? Te leszel a parancsnok Gerard, Hans a másod kapitány, Johnny a komprador, vagy Bosco, Luigi, a matrózok meg Juan, Bimba, Stevens, Delofri, Bernardo? Jacques sorra bökött rájuk az újával. Meghökkenten, dühösen kapják fel a fejüket. Aztán mindegyiknek az arcába ordította. – Halott, halott, ez is halott! Halottak, mind halottak! – fejezi be. Tökéletesen bedilizett a pasi. – Lehet, hogy hülye vagyok, de azért tudom, mit beszélek. Én ezt a melót már megcsináltam, már pedig előttetek. Tudjátok-e, hogy minden egyes fordulónál a kocsik 50 a robban fel? Minden második ember meghal? – ti meg tervezgettek a jövőre, gondoltok? nem sírva fakadt, kezét tördeli. Alsó ajka megduzzat, előre fittyed. Öreges szája megvonaglik. A többiek savanyú arcot vágnak. Olyanok, mint a kisgyerekek, akiknek éppen azt jósolgatja bosztus apjuk, hogy csúnya végük lesz. Mit bámoltok újram? Azt gondoljátok, hogy vén ember vagyok, már locsogok. Tudjátok, mennyi idős vagyok? 38 éves. Az, a veszedelmes, jól megfizetett munka tett ilyenni engem, amit a krúdi kínálgat nektek. Ide nézzetek! És sírva gyűri felkabátja újját. ujját. karján a biceps helyén nevetséges kis izomcsomócska reszket. Minden második ember meghal, minden második, a többi pedig épp olyan nyomorultul marad, mint az előtt volt. Az egyik azért, mert nem jut hozzá a bulihoz, a másik meg azért, mert úgy elkapja a félelmet, mint ahogy himlőt kap az ember, s viseli a nyomait élete végéig, viseli, amíg csak fel nem fordul. És micsoda szörnyű himlő a félelem! Amazok félrefordítják a tekintetüket. Megbotránkoztak, zavarba jöttek. Az az igazság, hogy azon vitatkozunk akár a gyerekek, Melyiknek jusson a jobb falat, pedig semmi értelme sincs, jegyzi meg zsérát, Ostobaság az egész! Ha elment tőle a kedve, azért még nem kellene elvennie tőle a többieknek a kedvét is, zsímbel, Hans. Vajon milyen színű a félelem? Semmi esetre sem kék, ennyi biztos. Talán fehér, esetleg szürke, lehet, hogy rózsaszínű, zöldelt tarkázva. A félelem szintelen, szaktalan, íztelen, folyékony halmaz állapotú test. Délután O'Brien személyesen fogadta a társaság tagjait, és némi nyugtalansággal figyelte őket, ahogy beléptek a szobájába. Amikor mind ott álltak előtte, megnyugodott. Egytől egyik fiatalabbak voltak nála. Egyikük sem tartozott az ő korosztályába, és egyet sem ismert fel közülük. Ott állt világos fából készült íróasztala mögött. A helyiek fekete szivarját szívta. Jobb keze ügyében formájú üveg volt, olyan, amilyet a vegyészek használtak. Benne valami olajos folyadék, amely félig se töltötte meg az üveget. Guys, szólalt meg az ír, azt hiszem, mindegyikük ért angolul. A férfiak egymásra néztek. Egyetlen guatemalai sem volt közöttük. Most az egyszer nekünk van fenntartva a vadászterület. Dörmögte oda zsérát harkancsoninak. Örülök neki. Az írmélyet szívott szivarjából és folytatta. Személyesen akartam beszélni magukkal, hogy semmiféle értéssel legyen közöttünk. Négy sofőrre van szükségem, akik elvisznek a 16-os telepre két kg kiló nitroglicerinnel megrakott teherautót. Az én autóim kompenzált rugózás és különleges biztonsági berendezés nélküli, kiváló állapotban lévő normál kocsik, de ezen kívül semmi egyéb. Az emberek nem nagyon figyeltek rá. Egyelőre inkább bunták magukat. Ezek a jenkik mind egyformák. Mind veszekedetten szeret szónokolni a déli Carnegie módszerei szerint megfogalmazott iskolai évzáró ünnepi beszédek modorában. Hencegő fajta. A nitroglicerint folytatta a potrohosó Brian, itt van a szemük előtt. Tessék! Az íróasztalra helyezett üveget jobb kezébe fogta, s vigyázba váll a magasságáig emelte. Ártalmatlannak látszik, de éppen ez a veszedelmes benne. Először és 80 fokon bizonytalanná válik a halmaz állapota, ami érthetőbben kifejezve azt jelenti, hogy a legkisebb semmiségtől is felrobban. És a legkisebb rázkódásra szintén. Nézzenek csak ide! Ugyanebben a szempillantásban 20 fej hajót előre egészen egyformán. Az öreg egy kicsit megdöntötte az edényt. Néhány cseppni folyadék elérte az üveg szélét és lecsúrrant. Mikor a cseppek a fapadlóhoz értek, száraz ropogás hallatszott. Nyomukban apró porfelhők emelkedtek föl. Az anyja, mondta valaki csodálkozva. Ez most így se nem most se nem szoroz, folytatta Óbi, de ha két-háromszáz kiló robbanóanyaggal történik ugyanez az ülepetek alatt, akkor legalábbis bizonyosak lehettek benne, hogy nem szenvedtek többet az életbe. Nevettek. Az ilyen kollektív vidámság gyakran a szolga lelkűség jele. Bizonyos körülmények között meg, mint például a mostani helyzetben is, ilyen kemény, edzett emberek között éppen csak jó kedvet jelentett, azt mutatja, hogy boldogok, mert nekik való kemény dióra akadtak. Na tessék, folytatta a Az egyetlen óvintézkedés, amelyet tehetünk, az lesz, hogy minden tartályt színültig töltünk, így nem löcsöghet bennük a folyadék ha aztán nem tapostok bele durván a pedálba, hanem vigyáztok vele, mint a mennyasszonyjal, ha megnéztek minden talpalatnyi helyet a kerék alatt, ha állandóan ügyeltek a rakomány hőmérsékletére, és végezetül, ha ráadásul még másítok is van, minden nagyobb baj nélkül megérkezhettek. Én legalábbis szívből kívánom ezt nektek. Tudom, hogy amit mondok közületek a legtöbb számára csak halandja és ha a magyarázataim után akadnak köztetek valaki, aki nem érez magába hajlandóságot a kockázatvállalásra, az nyugodtan elmehet. Közben végig szívta a szivarját. Várt egy kis ideig, majd komótosan rágyújtott egy másikra. De ügyelve, hogy rá ne nézzen a trempekre. Sokan alig várták, hogy folytassa a mondókáját. De a terem végében már alakult a kibúvott keresők pártja. Hattan hagyták el a termet. Közöttük volt Stevens is, pedig nemrég a kalózban, ő volt a Goylet leglelkesebb jelöltje. Maga sem fog az én parancsnokságom alatt hajókázni, levitézlet turaság? uraság, kiáltotta utána zserált gúnyosan. Meg mindig jobb lesz, mint soha többé nem hajózni, felelt válvonogatva a másik. Természetesen vizsgázniuk is kell. O'Brien tovább folytatta. Csak négy embert vehetünk fel, ezért kénytelenek vagyunk igazán kifogástalan fickókat kiválasztani. Vagyis vérbeli sofőröket. Autóként 5000 dollár teszünk fel a szerencsétekre. Egyébként nektek is érdeketek az ügy. Most még egy utolsó szó. Nagyon jól megfizetünk benneteket, 1000 dollárt kaptok egy 500 kilométeres útér. Már 12 órával az indulás után vissza is érkezhettek üresen. Ez a tarifa magában is eléggé világosan kifejezésre juttatja, hogy nem cukorról van szó. Keresztül ment a hirtelen halál jelöltjeinek sorain, s kilépett a helységből. Az emberek követték. Az ajtó előtt teherautó várakozott rájuk, közönséges lapos teherkocsi, ugyanolyan, mint amelyikkel majd a robbanószert szállítják. Szálljon fel mindenki, aztán gyerünk, vezényelt az ír. Ő maga ült a kormány mellé, hogy kivigye a fickókat a telepről. Mikor elhajtottak a polícia előtt, az őrtálló katona nem tudva miről van szó, kalokkal kiállt elébük az országudra. Szakasztott olyan volt, mint a Zamúró nevű madár, amely külsejét tekintve átmeneti lény a holló és a kesejük között. Óbráján lassított, és mikor odaért melléje, lefékezett. A katona lépett és tisztelgett. Hová mennek az urak? kérdezte a telepfőnökétől. Ahová a kedvem tartja, válaszolt neki az írnyájasan. Azzal rákapcsolt. A katona félénken tiltakozni próbált, de hangját túlharsogta a trempe kordítozása, akik nyelvén pocskondiázták. Nohoda, karaho! Mit fizetsz, kurafi? Kiértek a városból. A boss egy megműveletlen területre vezette a kocsit és lefékezett. Zsebéből listát húzott elő, füle mögé ceruzát szólt, és így szólalt meg. Pilot, Az egyik ember átlépett a baloldali kocsi oldalon. Én vagyok! No, fogja meg a kormány öregem! Hajtsön el addig a nyúlket recigortni, forduljon meg a kerítések között, és aztán jöjjön vissza. Pilot odaült a kormánykerékhez, jó mélyen hátra csúszik az ülésen, jobbra-balra mozgatja a sebességváltót, hogy meggyőződjék róla, hol ponton van-e, de lelkiismerete megnyugtatására azért még a kuplungot is benyomja, aztán meghúzza az indítógombot. O'Brien kiveszi a szivart a szájából, és így szól hozzá. A feltevés az, hogy a feneke mögött olyan rakományjal kocsikázik, amely a legcsekélyebb rázkodással felrobban. Na rajta! A bal pedálon felemelkedik a láb. A francia egy kis gázt ad, de nem sokat, épp csak annyit, hogy benne dögöljön a masina. A kocsi úgy indul útnak, mintha vajon csúszna. A többiek felülről lesik, mikor követ el már valami hibát, mikor ránt egyet a gépen, amivel kiesik a további versenyből. Türelmetlenségében, de meg csak azért is, mert ez a jó ötlete támadt, Johnny hirtelen teljes erővel rácsap a tenyerével a sofőr fülke egész Latin-Amerikában ezzel a jellel szokták a teherautó hátuljára felkéreckedett pásztorok a sofőrnek tudtára adni, hogy le akarnak szállni. A trükk sikerül. A sofőr hirtelen blokkols megállítja a két tonna ócskavasat. A hátulutazók egymás hegyén hátán esnek neki a vezetőfőkének. Felcsattan az írhangja. Well, pilot, ha az igazi rakományt vitte volna, maga most már halott lenne. Leszállhat. A másik becsapja a kocsi ajtót és nagy léptekkel indul vissza a város felé. Piszkos banda, piszkos banda, visszafordul, hogy oda kiáltse neki. Piszkos banda! Jó két órába telt, mint mindegyikük sorra került. Akik valami durva hibát követtek el, egyenként cambogtak haza. De némelyikük megvárta a pajtását, nem volt kedve egyedül visszagyalogolni. Hanem a végét egyikük se várta ki akik viszont aránylag jól állták ki a próbát, most hátul morfondíroznak a kocsin és várják az eredményt. A borzasztó csak az, hogy a krúdi embere egy árvaszót sem szól. Heten vannak, akik valamennyire reménykedhetnek. Gérard, Luigi, Louise, Johnny, Juan, Bimba, Hans és csak maga tudja miért Bernardo. De szörnyű, hogy némelyik milyen komisz volt. Johnny fogása iskolát csinált. Kakahú éte is hirtelen, túlságosan hirtelen fékezett le, mégpedig azért, mert egy fekete kabát repült a szeme elé, és ott szállt el az orra előtt. Erre igazán nem számított. Amikor ilyesmi történt, O'Brien nem lépett közbe, hiszen a gazcsínyek is az ő feladatát könnyítik, neki segítenek elbírálni, milyen reflexei vannak ezeknek az embereknek. Johnny és Gerard szövetségre lépette egymással, mikor az egyikre sor került, a másik megakadályozta, hogy vele is ilyen aljas vicceket kövessenek el. Csak egy valakiben lett volna hozzá elég mersz, hogy szembeszálljanak két cimborával. Hansban. De ő még nem üti bele az órát. Mint egyébként Gerard sem, aki hagyta ugyan csináljon Johnny, amit akar, de látszott rajta, hogy ő is aljasnak tartja az ilyen kis mesterkedéseket. Bár az is meg lehet, hogy egyszerűen csak bízott önmagában. Óbé nem bolond ember. Tudja jól, hogy amikor majd kihirdeti az eredményeket, kitör a botrány. Ezért el is határozza magában, hogy csak akkor nyilatkozik, amikor visszaértek a telepre. A visszatérés komor. Az emberek idegei pattanásig feszültek. Semmi kétség szerencséje van a polícia előtt sílbakoló katonának, hogy nem próbálja őket megállítani újra. Most az egyszer meggyűlhetett volna velük a baja. A telepen, a javító műhelyek mellett egészen hátul néhány ember sürgölődött a két teherautó körül, amelyeket még reggel választott ki maga O'Brien. Szabványtípusú platókocsik voltak. A tartálykocsik befogadó képessége túl nagy lett volna. A három tonnás tartályba túlságosan rászkódott volna a 400 liter folyadék. Ezért furcsa megoldáshoz folyamodtak, de valószínűleg ez is volt a helyes. A kocsikra szerelt másfél méter hosszú, 50 cm-széles, hordágyszerű alkalmatosságra fölül a konával ellátott hordókat fektettek. A hordókat jól odaerősítették, hogy egy testet alkossanak a tartó kerettel. Szilárd egyensúlyukat ékekkel biztosították, és egy réteg balata egészítette ki a szerkezetet. A két teherautó rakodó felületét több réteg nyers gyapottal fették le, mégpedig úgy, hogy a gyapotot felfelé egyre lazábban rakták. A hordókat autóként kettő az első, egyet pedig a második út alkalmával, már amennyiben feltételezhető volt, hogy akkorra is még mindig két kocsi lesz szolgálatban, a raktárba fogják megtölteni közvetlenül a kocsira való felrakás előtt. A szerelők éppen a hidraulikus lökéscsillapítók folyadéknyomását szabályozták be. Nagy sietve szerelték fel őket, hogy megerősítsék velük a rugózást. Éppen ez volt a Bibi. Svájci rakettek kellettek volna, mert csak ezek biztosíthatják a karosszériának a kerekektől való szinte tökéletes elszigetelését, de ilyen itt nem volt. Még az Egyesült Államokban sincs mindig raktáron, a legnagyobb szakcégeknél sem.